Entre les escoles públiques, el maquinista Congrés indians i Can Fabra surten al carrer per manifestar el seu rebuig més enèrgic al seu mal funcionament, Ara, el govern català es despenja dient que els directors d'escola tindran més poder a l'hora d'exercir les seves funcions, amb la possibilitat de fitxar, acomiadar i multar els professors que ells creguin convenient. Doncs ha sortit algun rotatiu dient que els directors de les escoles seran considerats una mena d'autoritat pública com si fossin polícies i, per tant, tindran presumpció de veracitat, el que vol dir la possibilitat de contractar mestres, sancionar-los amb la reducció de sous i destituir aquells professors que no siguin funcionaris. Tot això mentre les escoles abans citades de Sant Andreu passen pel seu pitjor moment utilitzant barracons on hi haurien de ser les seves escoles. La pregunta és, ara que els directors d'escola poden sancionar, també tindran la possibilitat de sancionar aquells o aquelles que impossibiliten el seu bon funcionament? Doncs un interrogant que deixarem a l'aire i que ja respondran els que tinguin capacitat per respondre sobre aquest tema, si és que hi ha algú que pugui respondre. Potser podrien respondre els pares que ja estan cansats de la manca de places a l'hora d'escolaritzar els seus fills a les diferents escoles de Sant Andreu. Al meu entendre, ells també haurien de tenir capacitat de sanció o potser no. El que sí que està clar és que caldria una reorganització de les escoles, almenys al nostre districte, tal i com van les coses. Comencem d'aquesta manera, una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la l'AFMA, això és tot un poble que us parla d'acompanya en Jordi García.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 Molt bé, doncs com cada dimarts arriba el moment de presentar els nostres col·laboradors a la part tècnica, tenim a la Maribel Rubio i davant meu, com no podia ser d'altra manera, a la Miriam Calderon. Molt bon dia. Bon dia. Doncs, com ja sabeu, tot un pobles al magazine informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts i benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs uns titulars que ens porten a parlar, en primer lloc, de la Biblioteca del Bon Pastor, que ha estat premiada per incorporar un nou educador social. La Biblioteca del Bon Pastor, a Sant Andreu, és l'única de la ciutat que compta amb una educadora social. Aquesta tasca li ha permet ser una de les quatre biblioteques catalanes guardonades amb el quart premi Carme Romaní. Doncs Marta Zamora és la directora d'aquesta Biblioteca del Bon Pastor i amb ella parlarem d'aquí uns instants. Ara, el que també volem eh, comentar-vos, doncs és aquesta notícia amb la qual encapçalàvem el nostre programa d'avui és que els directors d'escola tindran poder sobre el sou del professorat. Ens sembla molt fort encara que el govern català preveu aprovar en la reunió del Consell Executiu d'avui o de dimarts que ve un decret que regula l'exercici de la direcció als centres docents públics i crea la figura d'un director professional. Entre altres facultats, fins ara les alienes als directors escolars, els nous gestors tindran competències per assignar complements retributius als professors amb més dedicació horària o que innovin, concedir-los premi... eh, permisos, decidir sobre la formació permanent que hauran de seguir i assignar destins provisionals per ocupar vacants. Doncs aquesta notícia en parlarem aquesta setmana amb algun dels directors de les diferents escoles que hi ha a Sant Andreu. Per tant, doncs esteu atents al que ens puguin eh, dir i confirmar. Una altra notícia ens porta a parlar del geriàtric Cuauroleu, que ha portat a la mobilització per salvar aquest centre. Treballadors, usuaris i voluntaris de la clínica Coroleu es manifesten cada dijous per protestar contra la retirada del concert econòmic a la clínica. Diuen que sense la subvenció, el centre geriàtric ho tindria molt difícil per continuar obert. Doncs sí, aquesta era una de les notícies a comentar. Igual que també podem comentar-vos que com un milió d'euros... Serà per rehabilitar el llac del Parc de la Pegasso. Al llarg del Parc de la Pegaso, el barri de la Sagrera no té aigua des de fa 3 anys. I mira que està plovent. Però bueno, es va buidar per decret durant la sequera de l'any 2007 i encara no s'ha pogut tornar a omplir perquè la instal·lació està malmesa. Molt bé, doncs ara l'Ajuntament de Barcelona ha decidit destinar una partida de poc més d'un milió d'euros del nou pla de Zapatero a, doncs a la seva rehabilitació. També podem parlar-vos de l'Ajuntament, que conservarà algunes de les cases barates del barri del Bon Pastor. Sí, això ja us ho hem estat comentant durant les últimes setmanes i, com ben has dit, Jordi, l'Ajuntament vol conservar algunes de les cases barates del Bon Pastor. Alguns d'aquests habitatges es van construir amb motiu de l'Expo del 29 i passaran a ser un nou equipament i acolliran una mostra sobre la història d'aquest barri del districte de Sant Andreu. L'hem a veure com evoluciona. Tam... Si doncs També hem de dir que continuen les obres de la línia 9, que en aquests moments s'estan tallant al carrer d'Honduras. Les obres de l'estació definitiva de la línia 9, línia 10 de la Sagrera, eh, tallaran durant dos anys el tram del carrer d'Honduras situat entre Sant Antoni Maria Claret i Meridiana. Els treballs preliminars per canviar serveis van començar el juliol i ara el desviament d'un col·lector ja afectarà de ple la zona. Doncs sí, aquesta era la notícia que havien de donar, al igual que també la convocatòria de la Junta General d'Accionistes del Sant Andreu es convoca els senyors accionistes de la Junta General d'Ordinària d'Accionistes de la Societat, que celebrarà el Club Natació Sant Andreu Rambla Fabri Puig número 47, aquí a Barcelona el proper dia 4 de novembre a les 7 de la tarda, en primera convocatòria. És a dir, aquest dijous hi haurà Junta d'Accionistes de la Unió Esportiva Sant Andreu al Club Natació Sant Andreu. Sí, després els hi farem ja una miqueta d'explicació de l'ordre del dia i tot el que es trobaran a la reunió, no? Sí, senyora. Doncs amb aquesta informació nosaltres comencem el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és una petita pausa tornem tot seguit amb aquestes i d'altres informacions. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Miriam, eh, ens has de dir alguna cosa al respecte. Sí, doncs parlarem amb la Marta Zamora, a continuació, que és la directora de la Biblioteca del Bon Pastor i que la Biblioteca del Bon Pastor a Sant Andreu és l'única de la ciutat que compta amb una educadora social i aquesta tasca hi ha permès ser una de les quatre biblioteques catalanes guardonades amb el quart premi Carme Romaní. Des de fa dos anys i mig, l'educadora social treballa a la Biblioteca Bon Pastor per promocionar la lectura entre els nens i adolescents i també perquè els més petits adquireixin els hàbits de comportament necessaris en una sala de lectura. Molt bé, doncs parlem amb Marta Zamora, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis uh, això, no? perquè heu rebut un premi precisament per incorporar un educador social. Sí, és un premi que dona el grup de treball de biblioteques infantils i juvenils del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Uh -huh. Aquest premi doncs, l'hem compartit amb tres biblioteques més. Uh -huh. la Biblioteca Frederica Montseny de Canovelles, la Biblioteca d'Esceneria de Terrassa i la Biblioteca d'Esceneria de Besòs. Molt bé. I bueno, el que han volgut aquests companys, perquè el que ens ha fet més il·lusió d'aquest premi és que ens el donen companys bibliotecaris, uh -huh. és reconèixer la tasca que estem fent, a veure, com anant una miqueta més enllà del que seria una tasca merament bibliotecària i participant una miqueta més en una tasca una miqueta més social. És a dir, que feu una activitat cultural molt, molt important, no? Sí, bueno, intentem que la biblioteca sigui un lloc on tothom pugui trobar el, el que necessiti, tant sigui llibres com sigui un espai adient a les seves necessitats. Llavors, en, en aquesta societat que cada vegada ja és més diversa, eh, pensem que cada vegada es necessiten doncs, uns professionals una miqueta més especialitzats per atendre a tothom. Uh -huh. I és per això que hem, i hem volgut integrar un, una educadora en el nostre equip que ens, enju, ens ajuda a la tasca del dia a dia, sobretot amb els nens més petits i amb els adolescents. I aquí és on entra la Noelia Barros. La que la és la nostra educadora. Exacte. Perquè ella, la Noelia Barros, quina tasca realitza? La Noelia està totes les tardes amb nosaltres i uh -huh. fa una doble tasca. Per una banda treballa molt amb els nens, sobretot els més petits, per donar-los hàbits i pautes i normes que potser no tenen masses massa apresos. Uh -huh. Tant fa... Com comportin bé, com que aprenguin a compartir, respectar el material de la biblioteca, si venen amb les mans brutes, que prenguin hàbits de neteja, fa una tasca molt i molt diversa. Uh -huh. Per l'altra intenta ajudar-nos a nosaltres. Uh -huh. Nosaltres a l'equip de la biblioteca som bibliotecaris o formats amb altres carreres. Uh -huh. Ens ajuda perquè sapiguem treballar amb els nens i treballar amb els adolescents. Perquè és difícil treballar amb els nens avui dia. És, Com és, és força difícil treballar amb els nens, sí, la veritat és que sí. I sobretot quan són nens que potser tenen uns àmbits familiars una mica desestructurats. Clar. Nanos que potser estan molt sols quan surten de l'escola i venen a, a vegades a mig refugiar-se a la biblioteca, uh -huh. i alguns adolescents que, bueno, si els adolescents en general ja són complicats, doncs n'hi ha uns quants que per les seves característiques familiars, socials o econòmiques, doncs costa una miqueta més. Mhm. Uh -huh. I aleshores la, la, la Noelia Barros és la que realitza doncs, totes aquestes tasques? Sí, la Noelia realitza aquestes tasques i ens ajuda a la resta de l'equip a que també les puguem realitzar, perquè intentem que aquesta feina fer-la entre tot l'equip. El que és que comptar amb el recolzament d'una persona així doncs, és, és bueno, molt important i, i ens ajuda moltíssim aquesta tasca. I quan parles de formació de la gent de, de l'equip, què és el que et refereixes? Doncs ens dona una miqueta pautes per com tractar alguna situació que podria acabar amb un conflicte. Ens dona, ens dona eines per poder treballar amb nens que potser aquell dia s'estan portant molt malament, però és perquè tenen un, una problemàtica familiar una miqueta complicada i llavors estan com com rebotats i uh -huh. venen a la biblioteca i no saben massa bé com, com comportar-se. Ens, ens, eh, ens ajuda a decidir si algú ha fet alguna cosa mal feta, com se'l penalitza com se'l recondueix perquè pugui tornar a tenir una actitud correcta dins de la biblioteca tot aquest uh -huh. tipus de tasques que ella al el ser educadora doncs, coneix com fer-les i nosaltres al ser bibliotecaris doncs, fins al moment actuaven una miqueta amb el sentit comú però ara ella és la que ens unes pautes una miqueta més correctes Per tant podríem dir que la Noelia Barros que és l'educadora social per la qual us han donat aquest premi doncs és qui us dona una mica pautes per la millor convivència d'entrada de la biblioteca. Exacte, i també uh -huh. intentant que llavors aquesta millora de la convivència de la biblioteca també es reflecteixi en la convivència en el barri. Exacte. Atenció. Doncs sí. mm -hmm. Perquè el barri del Bon Pastor és molt complicat? O... No, no és, no és molt complicat. Amb això també vull dir-ho. ens eh, sembla que encara hi ha una miqueta un, com un prejudici en aquest tipus de barris i la veritat és que no és més o menys complicat que qualsevol altre tipus de barri ara mateix a Barcelona. Cada barri té les seves propietats uh -huh. i, i bueno, l'únic que hem de fer és adaptar-nos a aquestes i treballar pels nostres veïns, que adaptar-nos a la biblioteca pública. Doncs sí. Doncs, eh, que la gent que s'acosti a la biblioteca del Bon Pastor que s'ha pigat, doncs que també tindrà a la seva disposició una educadora social que li podrà fer servei, no? Mm -hmm, i tant. D'acord. I enhorabona, sobretot enhorabona pel premi que heu rebut. Moltes gràcies. Exacte. Molt bé, doncs Marta Zamora, moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons i a veure si continuem doncs, col·laborant per saber quines activitats realitzeu perquè la veritat és que realitzeu moltes activitats oi? des de la biblioteca. Sí, intentem cobrir tota la franja de públic des dels més petits fins als més grans i des d'aquí convido que tothom miri la nostra pàgina web i si es pot gastar el dia de les activitats que D'acord. Doncs moltes gràcies. Vale, gràcies. Vinga. Adéu, bon dia. Doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui, coneixem ara eh, doncs una altra informació que ens ha arribat, i és que els directors d'escola tindran poder sobre el sou del professorat. Entre altres facultats, fins ara alienes a les direccions escolars, els nous gestors tindran competències per assignar complements retributius als professors amb més dedicació horària o que innovin, concedir-los permisos, decidir sobre la formació permanent que hauran de seguir i assignar destins provisionals per ocupar vacants. La gestió d'aquests nous professionals que se situaran al capdavant de les escoles i els instituts que la Conselleria d'Educació determini serà avaluada cada any. Se'ls podrà eximir de la docència directa i podran perdre la condició de director professional si no aconsegueixen un Resultat favorable amb les avaluacions? Doncs aquests llestors sortiran de les files dels actuals directors que després de superar un procés d'avaluació de la seva funció ordinària superin un rigorós procés d'acreditació basat en la seva formació i la seva experiència. Rebran una, una retribució més elevada i tindran avantatges per poder accedir a altres llocs de treball dins de l'administració. La norma, que persegueix millorar els nivells d'eficiència i qualitat amb la gestió dels centres, també regula i reforça les competències dels directors ordinaris. Així, aquells que ocupin aquests càrrecs comptaran amb atribucions com a cap de personal, de manera que podran imposar sancions per faltes lleus del professorat, com va avançar aquest diari, i elaborar un disseny de l'aprentilla necessària proposant els llocs de treball en què s'exigirà comptar amb requisits addicionals als habituals o que hauran de ser coberts en concursos restringits. La negativa de la Conselleria a les seves propostes sempre haurà de ser raonada. Perdoneu, és que estem rebent trucades. Entre les seves atribucions s'hi figurarà elevar propostes per assignar complements salariats a la plantilla i seleccionar interins per cobrir substitucions temporals inferiors a un curs acadèmic de durada entre els candidats que s'hagin inscrit a la Borsa de Treball. I també hem de dir que les direccions de les escoles també disposaran de la possibilitat de rendibilitzar econòmicament l'ús de les instal·lacions del centre i contractar béns i serveis, cosa que fins ara doncs, no es podia fer. Aquesta atribució obre la via, per exemple, al lloguer d'espais per a activitats esportives, socials o empresarials sempre que no s'interfereixi en l'activitat escolar. I a més, s'endurirà la selecció dels aspirants al càrrec de director. Els escollits, després de la presentació d'un projecte amb objectius a quatre anys, hauran de seguir un programa de formació i obtenir una qualificació satisfactòria. Si no ho aconsegueixen, no podran accedir a la plaça. Si després del quadrieni l'avaluació de la tasca és negativa, hauran de deixar el càrrec. O sigui que no només és cobrar més calés i poder decidir sobre els seus companys, sinó que en ells també els s'hi poden fer fora, eh, no? Jordi? Bé, doncs veurem com, com caminar en tot aquest procés perquè tot just acaba de posar-se en marxa i caldrà estar atents, doncs, què és el que passa. Tu com no? ho veus? Home, ho haurem d'esperar. A, a mi em sembla bé que, que els puguin fer fora si no compleixen la seva tasca bé, perquè hi ha molts col·les en què els directors no ho fan, no fan el que han de fer, només s'està mm. dedicant a anar allà, guanyar calés i... però fes, feu el que en tot, en tot cas, això passa a d'altres districtes, no s'entendreu que tothom doncs, acostumar a realitzar bé les, les seves tasques. Molt bé, doncs eh, nosaltres ja continuem amb altres informacions. Anem a parlar de la mobilització per salvar el centre geriàtric Coruleu. És que treballadors, usuaris i voluntaris de la clínica Coruleu es manifesten cada dijous per protestar contra la retirada del concert econòmic a la clínica. Diuen que sense la subvenció el centre geriàtric ho tindrà molt difícil per continuar obert. I hem de dir que els membres de la plataforma Salvem la Coruleu s'han tornat a manifestar davant del centre, demanen al Cat Salut que reprengui el concert econòmic amb la clínica perquè diuen que la retirada de la subvenció doncs, pot generar pèrdues de fins a 1,8 milions d'euros. Segons expliquen els membres de la plataforma, els problemes van començar el juliol arran d'unes irregularitats menors detectades pel CatSalut i esmentades per la mateixa direcció del centre. L'empresa gestora del va intentar solucionar el problema generat per un error informàtic del sistema que registra les altes i les bases dels usuaris, però l'administració catalana va decidir cancel·lar el concert econòmic amb el centre. Segons la plataforma, el tancament del geriàtric suposaria el trasllat dels 74 pacients i l'acomiadament dels 50 treballadors. Doncs comentem més coses, un milió d'euros per rehabilitar el llac mm. del parc de la Pegaso. El llac? Ai, el llarg, Jordi, com estic avui. El llarg del parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, no té aigua des de fa tres anys. Es va buidar per decret durant la sequera del 2007 i encara no s'ha pogut tornar a omplir perquè la instal·lació està malmessa. Ara, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit destinar una partida de poc més d'un milió d'euros del nou pla de Zapatero a la seva rehabilitació. Les obres, amb un termini d'execució de quatre mesos, estan ja en fase de licitació i es preveu que puguin començar aquest mateix mes de setembre.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 Cases antigues i barates del Bon Pastor per 915 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat. I dins del projecte de remodelació del barri del Bon Pastor, l'ajuntament don't ha decidit conservar algunes d'aquestes antigues cases barates com a mostra viva de l'urbanisme d'aquest barri a principis del segle XX. Aquests habitatges, com us he dit, van ser construïts a l'any 1929 amb motiu de l'exposició universal a Barcelona i passaran a ser un nou equipament municipal i està previst que aculli una mostra que repassi la història d'aquest barri des del punt de vista arquitectònic. Bueno, per poder conservar aquests habitatges, l'Ajuntament ha impulsat un pla de millora urbana per qualificar els terrenys que actualment ocupen les cases com a equipament. I la zona verda, prevista en aquest mateix espai, es troba entre els carrers Biosca, Claramunt i Sant Adrià i es traslladarà a un altre lloc de la illa d'habitatges. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar al respecte del barri del, del Bon Pastor. Ara el que volem és informar-vos sobre la continuació de les obres de la línia 9 que en tallen en aquests moments al carrer d'Honduras. És que tenim moltes ganes de que la línia 9 acabi de fer-se per poder anar a Barcelona, Badalona i tot arreu, però encara estan d'obres. I què passa amb aquestes obres? Doncs estan tallant al carrer d'Honduras, i bueno, no el tallen només ara, el tallaran durant dos anys que està situat entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i la Meridiana. Els treballs preliminars per canviar serveis van començar el juliol i ara el desviament d'un col·lector ja afectarà de ple la zona, o sigui que ni s'acudeixin a capellar amb el cotxe perquè és impossible. També recordeu que el passatge de Coelho tindrà doble sentit de circulació. Una vegada traslladat aquest col·lector, la construcció del pou de l'estació obligarà llavors a tallar, també, <sant, <-t 'ho> Sant Antoni Maria Claret a la Cruïlla amb Honduras. En aquesta fase de les obres per accedir a Honduras i a Maria Claret entre Honduras i Garcilaso, els vehicles es desviaran per Indústria i Garcilaso. L'urbanització del sector canviarà una vegada s'acabi l'estació, ja que el tram d'Honduras-Castella serà una zona de Vianants. Però bueno, per això hem d'esperar encara dos anys. Doncs esperarem aquests dos anys... i tot sigui perquè puguem doncs, utilitzar bé la, la línia nou que en aquests moments es troba en fase de construcció Molt bé, doncs nosaltres ara el que fem és fer una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornarem tot seguit amb més notícies Els colors són al carrer Blanc, vermell i blau la gent arrossega els peus, n'hi ha molts que adormen al ras. Hi ha un senyal d'avís al mig del camí, un piló de gent dient morts estarien més bé. Jo no sóc el diable, però si ho pensen ells miraré d'oblidar-ho com puc i com sé. Resistint en el món lliure. Resistint en el món lliure. Resistint al el món lliure. Resistint al el món lliure. sentits no fare musica no senta ascolta di eva magic Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs tenim l'altra banda del fil telefònic, l'Anna Carrió, que és una de les responsables del funcionament de la vida i Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs sembla que arribeu al desè aniversari, no? Enguany? Sí, sí, sí. Aquest any, bueno, el desembre del 99 vam començar el centre de dia de Sant Andreu, de la Fundació Vidal-Eu i ara aquest 2010 doncs, estem començant a fer actes per celebrar el darrer aniversari. Sí, sí. Uh -huh. Suposo que deu anys del veu de haver viscut noms doncs, de tot, no? Sí, la veritat és que ha sigut un procés maco, en el sentit de que vam, vam començar a crear el centre, vam començar-lo aquí a Trinitat Vella, eh? uh -huh. no, no teníem locals i el centre cívic ens va cedir un parell d'espais uh -huh. i a partir d'aquí, doncs, mira, vam començar amb cinc usuaris i ara ja en són 53 i tot això doncs, ha anat acompanyat de desenvolupament de diferents programes i de diferents contactes amb entitats també del barri. Eh? Uh -huh. Entre elles vosaltres, eh? Entre ni jo des al principi també vam tenir contacte uh -huh. i vam poder començar a treballar junts. És a dir, que feu un, un seguit ampli d'activitats, no? Sí. Nosaltres eh, som un centre de dia, eh? Uh -huh. Que en aquests moments està començant a, a parlar de serveis de rehabilitació i sempre hem donat molta importància al treball comunitari, eh? a, a, a la possibilitat de, de donar espai a, a gent perquè, bueno, per permetre bàsicament la inclusió social i la participació uh -huh. en la comunitat. I això ha sigut un dels eixos, jo penso, de, dels més importants del nostre servei. Perquè eh, vosaltres també tracteu amb gent que tenen algun tipus de discapacitat. Eh? Sí, nosaltres atenem bàsicament a gent que pateix algun problema de salut mental. Eh, és, uh -huh. bueno, sí. sí que estem en contacte amb l'Institut Municipal de Discapacitats però treballem bàsicament per personalitzats uh -huh. eh, per gent que, que pateix eh, algun trastorn mental no? i uh -huh. a partir d'aquí doncs, intentem dissenyar plans de treball individualitzats que englobin tant una atenció individualitzada en àrees concretes com també tota la part social uh -huh. eh, bueno, la, la salut mental i la salut mental és un problema de tots uh -huh. i que el model social en el que vivim ara doncs tampoc afavoreix massa la salut. Perquè el que és complicat és una mica acceptar eh, que la societat accepti doncs les persones amb algun tipus de malaltia mental, no? Sí, sí, sí això és important i és una de les tasques que també tenim que, que bueno, integra doncs, un tipus d'activitats i intervencions de sensibilització, de donar a conèixer. Que, que són els trastorns mentals, d'ajudar que la gent davant del de desconegut acostuma a tenir por, doncs poder oferir una mica d'informació sobre què vol dir, eh? uh -huh. què vol dir patir emocionalment i, i que la visió de la persona amb algun trastorn mental doncs, canviï, uh -huh. eh? perquè fins ara sí que està encara fortament estigmatitzat. Uh -huh. sí. Perquè el, pel que fa la integració social, també amb aquest aniversari heu organitzat diferents actes, no? Nosaltres ara sí, hem, hem organitzat un cicle de cinema i salut mental al districte. Uh -huh. També el que hem volgut ha sigut eh, no només apropar la salut mental a la gent, sinó també nosaltres com a servei, apropar-nos als diferents territoris, perquè Sant Antreu és un districte molt heterogènic uh -huh. i el serveis estem acostumats a estar en un lloc anclat i que sigui la gent que vingui, no? Doncs hem intentat anar als diferents barris i a través del cinema uh -huh. que, que és, és una mostra artística no? que tots eh, fem servir i ens agrada, doncs sí. poder parlar d'aquests temes de salut mental uh -huh. no? I Comencem demà al sí. barri de Bon Pastor uh -huh. el dia 10 anem a Can Fabra el 17 venim a Trinitat Vella uh -huh. i el 24 anem a la Sagrera Sí, que feu tot el recorregut pels diferents barris. Sí Sí, i hem, hem, hem agafat pel·lícules que no parlen específicament de salut mental, uh -huh. però que amb totes elles podem bueno, parlar de temes que, que ens passen a tots. Eh? Uh -huh. sí. Però quins temes serien? Mira, eh, demà comencem amb una pel·lícula que es diu Fuerte Apache, que uh -huh. tracta sobre un centre de menors i volem parlar també del moment de l'adolescència, uh -huh. del, del problema de molts nanos a, a nivell social... Uh -huh. El dia 10 passem una pel·lícula que es diu Home, eh, que intentarem parlar de tot el que són les relacions familiars. Uh -huh. El dia 17 eh, passarem Extrems, que és una pel·lícula catalana que intenta també abordar tota la temàtica de viure fins a l'extrem, no? uh -huh. portar fins a l'extrem relacions, el tema d'addiccions també. I el dia 24 sí que passem un documental que és, eh, és el que és més específic de salut mental, que tracta sobre l'estigma, uh -huh. eh? i vindrà la gent de DEM, que és l'associació d'usuaris de salut mental, a, a fer el col·loqui. Molt bé. Uh -huh. És a dir, que tots aquests temes eh, de la salut mental doncs, tenen a veure també amb la manera com la família la, els accepta, com des de la infantesa doncs, uh -huh. una es dona compte no, de, de, de que té algun tipus de malaltia, tot això és el que s'intenta doncs, recollir en aquestes sessions de cinema. No? Sí, sí, el que volem recollir és que a, a la salut mental és una que hem de tenir present tots, uh -huh. eh? perquè tots eh, patim, uh -huh. tots ens enfadem, tots ho tot passem malament en algun moment o altre. Uh -huh. i intentar entendre i veure la gent que pateix un problema de salut mental com, uh -huh. com una persona amb uh -huh. les seves peculiaritats, com tenim tots. Doncs sí. eh? D'acord. Doncs hem dit que demà és el primer dia, no? Demà el primer dia al centre cívic de Bon Pastor. Sí, uh -huh. sí, a dos quarts de cinc, començarem amb la pel·lícula Fuerte Apache. I després hi haurà un cinefòrum. Sí, després hi haurà un col·loqui. Demà uh -huh. serà a càrrec d'un psicòleg, d'un Cmic que també és assessor de centres de menors. Uh -huh. I el que ens és que vingui Bueno, que vingui gent del barri, que vingui gent del carrer i que les aportacions no siguin només des d'aquest psicòleg, sinó des de la gent que, que vingui d'espectador. Que sempre és interessant compartir. Doncs des d'aquí, des de la ràdio, la bueno, misura que ja és uh, de vostra també, sí. pel, pel que fa vosaltres que la, la col·laboració aquí, doncs, uh, doncs això, que, que la gent n'assisteixi a aquests aquest espectacles, a, aquest, a aquests fòrums, aquests cicles de cinema perquè, de ben segur, doncs que veurà una mica reflectida l'altra part de la societat que no és tan... Eh, que no és present, no?, que no és, és sí. més oculta. Sí, sí. Uh -huh. eh? Bueno, jo, jo, jo us vull agrair uh -huh. a, a Trini Jove i especial també a, a Ràdio Trinitat Vella, no?, i a tu, Jordi, uh -huh. també la confiança que sempre ens heu mostrat i que sempre heu estat disposats i heu de col·laborar amb nosaltres Uh -huh. que penso que és gràcies a aquestes iniciatives no? i aquestes col·laboracions que podem anar fent coses i, i fent teixit social per donar una altra visió. I que estem sempre, sempre oberts a, a, tot a, a tot aquest tipus de col·laboracions. Molt bé. D'acord. Doncs Anna Carrió, moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons. Jordi. i ja anirem parlant durant aquesta setmana doncs, de les diferents mm -hmm. activitats que organitzeu Molt bé, D'acord. moltes gràcies eh? Molt bé, doncs, gràcies a vosaltres Adéu Doncs això, ja després d'haver parlat amb Lana Carrió que és una de les responsables de la Fundació Vidal i Barraquer doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui tenim encara algunes coses a comentar-vos ho farem després d'aquesta petita pausa mm. de gent preocupada per no cantar la sort. Un llibre d'anava molt poc a Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort. estat va passar i potser la lluna va donar en cop de mà. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs a l'altra banda del fil telefònic ens acompanya el Pol Gustems, molt bon dia. Hola Jordi, bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana, una mica llarg ja per alguns, però que evidentment doncs segur que ha portat bons resultats pels equips endreguencs, no? Sí, avui, perdó, ens només amb l'amnistia de Unió de Sant Andreu, perquè encara no han arribat els responsables del bàsquet i del waterpolo. Molt bé. Eh, parlem de futbol perquè, malauradament, el Sant Andreu va sumar una nova jornada que va ser la victòria. Són cinc jornades ja que l'equip de Nacho Montadez no pot guanyar. Va ser contra el Gandía, un a un. El partit va començar bastant bé, amb el Sant Andreu atacant. Uh -huh. Va arribar el primer gol de Manteca. El primer gol que marca un davanter del Sant Andreu en el que va a la Lliga, perquè fins ara només marcaven els campistes. Uh -huh. Però a partir de llavors, parlem un gol del Gandia, una jugada aïllada, un corna, un ramat de cap, i ha canviar totalment el, el partit. El, es van desanimar. A, es, va, es va trinxar darrere. Uh -huh. I a partir de llavors, Sant Andreu no va poder... Va estar xocant tota l'estona, tota l'estona, contra el mur defensiu del conjunt visitant, Valencià, que s'han portat a punt de la 6 sala, potser una mica injust, perquè Sant Andreu va marxar una mica més. Uh -huh. Tot i així, Sant Andreu s'ha de dir, ja continuen a la playoff, continuen tercers, Uh, diria que són 4 punts del líder, que és Oriola, uh -huh. i, i encara està en posició de... no, ja per pujar. És a dir, no és, no és una mala situació, tot i que són 5 partits ja que no poden guanyar. Doncs sembla que ara mateix les coses no pinten gaire bé, però es podria remuntar, no, aquesta, aquesta mala situació? Sí, diuen la Chau que potser és un factor psicològic, de que a l'equip li costa ara remuntar els partits. També venen a la temporada passada que va ser genial, la passada. I en aquesta és un equip nou, amb 8 jugadors nous, que s'han d'anar aquí matant. Van començar molt bé, guanyen molts partits, però sembla que s'han tirat un mica cap avall. Uh -huh. Sí, esperem que continuïn les victòries i o sigui, ho, fa, ho facin, per exemple, aquesta setmana, que juguem a, a les filles Balears, contra la Mallorca B, un partit que farem aquí a Ràdio Titapella. Uh -huh. Tenim el Víctor González, que anirà a Mallorca a fer el partit, i serem aquí a l'estudi amb el Sisquet, que s'ha Sant Andreu, i nosaltres, que... Vaja, estarem aquí pendents del que en el Víctor González de Mallorca. Esperem que pugui trencar Sant Andreu aquesta marxa de resultats i pugui treure'n els tres punts. El partit que jugarà? el diumenge o en dissabte? No ho sé. Encara no hi haurà confirmat, però si no és que són dissabte de tarda o bé diumenge al matí, perquè amb aquests catalans els baliars estan obligats a jugar en horaris que vagin bé pels vols. Per tant, serà dissabte de tarda o diumenge al matí. Doncs des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella, estarem... A a prop del, dels jugadors per saber doncs més coses i a veure si al final doncs, es guanya el, el, el partit allà a, a Mallorca. Perfecte, Jordi. D'acord, doncs, Paul Gustavs, moltíssimes gràcies. Recordar als nostres oients que aquesta tarda, a partir de les 6, tindran la possibilitat d'escoltar el programa d'esports d'aquesta casa, el Paraules d'Esports, i si no, doncs, demà a la una del migdia, doncs, també tindran aquesta segona oportunitat per escoltar aquest programa. Exacte, a les 6, hi ha ja parlem de waterpolo que van fer els nois de, de Manolo Márquez i que van fer també els de bàsquet, que, vaja, tenim molts aquí al Sant Andreu i tots fan no fa molt bé. I el que també m'han dit és que eh, aquest, diu, aquest dijous hi ha convocatòria de Junta General d'Accionistes del Sant Andreu. Sí, sí que n'hi ha. El Joan Gaspar convocarà de noves accionistes i per parlar, suposo, de contes i aquestes coses que normalment fins al moment no hi ha hagut problemes perquè el Joan Gaspar ha posat els diners. Uh -huh. Només, sempre es rumoreja si continuarà, no continuarà, sempre es diu que... Aquesta temporada sí, la següent no, veurem què diu el senyor Gaspart, esperem uh -huh. que continuï tant suport el Sant Andreu com ha, com ha fet fins ara. D'acord, I... doncs avèiem si això és, és possible. Ah, doncs moltíssimes gràcies per, per la teva participació avui en el nostre programa. A tu Jordi. I aquesta tarda ens tornem a trobar. D'acord. Vinga, que vagi molt bé. Com passada. Vinga. Doncs nosaltres ara... Comentem una mica això que us estàvem dient ara mateix, d'aquesta convocatòria de la Junta General d'Accionistes del Sant Andreu, ja que hi ha convocada aquesta Junta General Ordinària d'Accionistes del Sant Andreu que se celebrarà justament a l'equipament que hi ha al costat, no, no a la Unió Esportiva, sinó al Club Natació. Sant Andreu al costat de la Rambla, Faber Puig, número 47, serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda en primera convocatòria. L'ordre del dia serà l'informar al president, l'examen i aprovació si procedeix de la memòria, del balanç, l'estat de canvis del patrimoni net i el compte de resultats tancant el treta de, de juny de 2010. Després faran l'aprovació del pressupost del club per la temporada 2010-2011. Després, tancament, ampliació del capital i, com sempre, una ronda de pregs i preguntes. Per últim, s'aprovarà l'acta de la Junta. Tots els accionistes tenen dret a obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta. D'acord, doncs estarem pendents de veure què és el que passa en aquesta Junta General Ordinària i si eh, finalment doncs, tal i com ens deia en Paul gustem, doncs, el senyor Joan Gaspar decideix o no continuar en aquesta, en aquesta junta. Esperem donc que el, el Gaspard digui la seva en aquesta junta que se celebrarà dijous i que evidentment doncs, estarem atents a el que pugui passar. Doncs serà a partir deaquesta mateixa tarda, quan podreu escoltar el programa d'esports d'aquesta casa, el paraules d'esports amb Frederic, sí, amb el Frederic, i ha molt pols gustem en que ara parlàvem aquí davant d'aquests micròfons. Molt bé, doncs ens queden encara uns minuts per uh, informar-vos del que passa i del que deixa de passar als nostres barris. Això serà després d'aquesta petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit amb més informació. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs amb Jordi Garcia, Maribel Rubio i com no podia ser d'altra manera que avui és dimarts amb Mari... Jordi Cartonaré. Miriam Calderón. Vale. Doncs uh, continuem endavant. Nosaltres ara que hem de dir-vos doncs, de, de quina manera us podem posar en contacte amb nosaltres. Doncs tenim un número de telèfon que és el 933456454. Després també, també tenim un mail que és informatius arroba més coses per posar-vos en contacte amb nosaltres. sapieu que aquesta emisora funciona 24 hores, per tant, 24 hores que podeu consultar les diferents notícies que van apareixent a la nostra redacció. Això ho podeu fer a través d'un blog, un blog que es diu totunpoble.blogspot.com, on podreu donar, on podreu conèixer doncs, totes les notícies que es van realitzant al llarg del dia aquí en, a, als barris de, de Sant Andreu. I també tenim un grup al Facebook, que és Tot un poble, uh, exacte, Tot un poble. Ens van al, al, al grup del Facebook Tot un poble i allà doncs, també to, també podeu trobar tota la informació referent als nostres barris. I ara doncs, ja és moment d'anar tancant la paradeta, oi que sí, si Miriam? Bueno, abans podem explicar el que fan a l'Anna Uiwanov, no? Sí, doncs és bon lloc per anar perquè a la Nau Ionov, al barri de la Sagrera, doncs és el lloc idoni per, doncs per escollir alguna activitat per passar-ho passar, per passar bé. Mira, doncs a, a la Nau Ionov, com es estava dient, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28 ens ofereix aquests dies l'espectacle La Resclosa, de Maikel Azama. Es fa de dimecres a dissabte a les 9 i el diumenge a les 7. La direcció és del Robert Torres i la interpreta és la Montse Alcoverro. L'entrada general és de 18 euros i, com ja sabeu, per els amics de la 9 i 9, només 15 euros. Que tu saps qui és la Montse Alcoverro? Tu saps? Ah, no ho saps. No, no explica-m'ho, explica-m'ho. A mi hi ha ja tots sols oients que no sapiguen qui és. Ens ho pots explicar. És la Noti del Club Super3. La Noti? Sí senyor. Aquella noia que sortia disfressada de vermell, morena... Sí, bueno, el recordem club, el Petri, el la... la Noti ah, la Nets. Esclar sí. Doncs la, la Noti, sí. Vaja. Doncs que ara es deixa caure amb aquest espectacle que es diu La resclosa a la Nau Iguana. Bueno. Uh -huh. I bueno, bé, també tenim el conte pel dia dels morts, que s'hi interpretat pel Dalí Muñoz i Blanch. Tindrem una musiqueta mexicana que es diu Etxerendo, Sonecitos de Tierra, i serà avui mars a les 9 a la 9 a la, 9. la entrada és de 4 euros, ben barateta. I bueno, com us he dit, eh, es farà un zapateado en la tarima, que la farà la, la Nandi Luna, uh -huh. després veu percussions, flautes i vihuela, la farà l'Octavio Beltrán, les guitarras, la jarana i el requinto jarocho, l'Antonio Ruiz Caballero i, bueno, com s'ha dit, el grup Echerendo Sonecitos de Tierra. Estarem allà per la oradora, Jordi? Si es volen deixar envoltar per la música i per l'ambient mexicà, doncs això serà fantàstic bueno. allà a la nau Iguanoc. Ah, ja estarem. Molt bé, doncs nosaltres que, si us sembla, ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Així que... que us passeu? recordem, us recordem que ens podeu contactar al 93. No, Què més, 9, Jordi? 93-345-6454, que és el telèfon de Ràdio Trinitat Vella, doncs ha obert les 24 hores a parlar d'aquella gent que ens vulgui dir alguna cosa. Si ens voleu escoltar online ho podeu fer a 3 www.rtbbaixa-migfm.com A la Exacte. part superior dreta cliqueu a escoltar online i allà ens trobareu. I Exacte. si no, bueno, a la 91.6 FM si escolteu els senyors i senyores del districte de Sant Andreu. Exacte. Doncs fins aquí el nostre programa guanyó, I ja hi ha gent que ens vulgui escoltar en tot moment, doncs també tenen el blog, que ens ha costat moltíssim de posar en marxa però que al final ho hem pogut Està fer. Està totunpoble.blogspot.com Doncs aquí estarem també per vosaltres, tots els programes guardats. D'acord, doncs ho deixem aquí. Vinga, ens retrobem demà a la mateixa hora. Un abraçó una bona tots. tarda.